Його величності Сулеймана, сказала Роксолана Вже тоді ми переконалися в неперевершеній його майстерності Тепер, бачу, його рука стала ще впевненіша, а око гостріше На медалі був зображений бородатий, носатий чоловік, чимсь схожий на посланця Він сидів з книгою в руках на різбленому дзиглі А перед ним стояв збройний чоловік у супроводі слух І подавав йому коштовну посудину з круговим написом «Володарі, що збирають данину з народів, приносять данину своєму слузі». «Хто цей бородатий?» – поцікавилася Роксолана. «Це, мабуть, і є сеньор П'єтро Аретіно». «Так, ваша величність, це сам маестро». Таку саму медаль, тільки бронзову, а не золоту, він посилав адміралові султана Сулеймана страховиську всіх морів, у Барбаросі, і той відплатив щедрими дарунками. Роксолана відкрила футляр, дістала звідти шовковий звоєць, розгорнула його. Написано було по-італійськи. Стала читати і не змогла втриматися від усмішки. Аретіно писав. «Я почав видавати свої листи до найславетніших особистостей світу». Вже видав один том, але з великою душевною скорботою виявив, що досі не написав листа вам, незрівнянний султан Шороксолано. «Коли б не лякався збентежити повітря вашої скромності золотими хмарами почестей, які вам належать, я не міг би втриматися від того, щоб не розповсюдити на на будівлі слави тих світових шат, якими рука хвали прикрашає спину імен, дарованих Поговором, прекрасним створінням. Ваш непереможний дух приваблює мене безмірно. Бо, як і ви, я пишаюся з того, що всім, чого досягнув у житті, я зобов'язаний самому собі і ні в чому не можу вважатися чиїмось боржником». Я писав імператорові Карлу і імператриці Ізабелі, королям Франциску і Генріху Англійському. Про мене говорять при дворі перського шаха, мене називають божественним і дивовижним, і бичем володарів. Джованні Медічі звав мене чудом природи, Мікеланджело – сеньором братання, герцоги Мантуї, Флоренції і Урбіно – сердечним другом. Мої твори потрібніші для життя більше за проповіді, бо проповіді приводять на путь праведно людей простих, а мої твори – людей високопоставлених. Я приніс правду в палаці володарів, наповнив нею їхній слух, попри лестощі і всупереч лжі. Моє перо, озброєне налякуваннями, досягло того, що люди могутні змирилися, а дотепники визнали його з вимушеною вічливістю, яку вони ненавидять більше, ніж невигоди. Тому прості люди повинні любити мене, бо я завжди ціною крові воював за мужність, і лише завдяки цьому вона нині зодягнена в парчу, п'є з золотих бокалів, прикрашається коштовним камінням, має гроші, виїздить, як королева оточена слугами, як імператриця, і пошаною, як богиня. Роксолана поглянула на венеціанця, той навіть не стежив за виразом її обличчя. Такий упевнений був у дії послання. Мабуть, уже не вперше возив отакі шовкові звойці, повертаючись обтяжений коштовними царськими дарунками. Але ж вона не цариця. Чому цей Аретіно не писав їй тоді, коли вона ще пропадала в безвісті султанського гарему? Не знав про неї, бо не знав і весь світ. Тоді навіщо ж хвалиться своєю неперевершеною проникливістю розуму? Аретіно писав, «Які Колоси з срібла і золота, вже не кажучи про колосів, зроблених з бронзи і мармуру, можуть зрівнятися з тими статуями, які я воздвиг папі Юлію, імператору Карлу, королеві Катерині, Герцову Франческо. Вони вічні, як сонце. Вершина радості існування любов, вижериться любові. І я вітаю вас так само, як найрозкішніших красунь землі й неба і як дівчаток масари, що вдовольняють усі мої бажання. Я живу потом чорнила, світло якого не може бути погашене вітром злостивості, не може бути затемнене хмарою заздрощів. До підніжжя мого трону найбільші володарі складають золото, ланцюги, чаші, розкішні тканини, багатий одяг для мене і прикраси, для моїх харетінянок, вишукані вина і райські плоди, все чим багата щедрість». Але для мого нестримного марнотратства не вистачило б монет усього світу.